بر اباعی ادریس السلام نما مرا تو کو کوئی ا جب بعد دیمهریس تقنین نے رحمت بنسیس نے عطا فرمایا السلام نو علیہ السلام لقد سننا نو من الاقوال تو انبیاء علیہ السلام واقعات کی گنی ہے جی یا خدائے کے تاوی طرز مقابلہ میں دستیاب قال لن كلام تم ديال السلام بكاو بل ما هو الاهم اول کاو کیا توحید ہو جب یہ دعاپا ده سنت دے تے ایمان نہ راسیو ہارے دے صفات کڑے نہ راسیو جنگ دی خدی جوڑتو توحید فاس کے جلال واس کے مناظرہ او مڑی لہجان روٹ چھیاو کی دا خبر او پڑھچے وښه ویل مذارو سره کېږي نو خلګې ټکر پکاورو کیږي او چې څنګه خپلواشو نهکانې لوتایږي او زه زه ارشاد جواب کومه وایم او زه پرې کومه او نهه جات عمرې په بغاټ دې لري چارو سره جنازې سردماغ دې نه هم سره شېराल مرصول څنګه له څه بدل نه مارك دا زموږ مناظره مرادارو څټکی مرګ او مرګ یو څو خپل فقره دي مور خپل لار بیا وګوره فقیزه اول دا څلکو د ننګ مناظره دا حکومت په تغرب باندې دی بیاو شې ځل ته څو کلاس نشي چې دوی زه داره مناظرہ کوي کوچې باندې بیا وروسته قابلدار شي ترې مناظرہ کوي خو اتفاقيات باندې او دغه فساد او پټیارات تم خپل فنکريانه موږ وکولې نو دا هاو د خپل ځای زخ و پاقیده بانگی، علمی حیاب بانگی، دسارو بانگی، نظر درانو لفتیه مسئلہ کنگی طول مرگروه چی خاک خبرانی اگرانو آمال ما خبر راوری دادا آلا زردر مرگروه خابل ورکی کتابونم را سرومات این نهیه مسئلہ ویگران خایجی در مرافیل چی ورر رو یا دری مدیانگوی تاسو که او او شګور پیر نور فطیراو نور دنیا نور نه اخلي دې دې چې کوم کافر دې نه نماز او بوجينه من نوته نور مغل چکم کاږي د دې نه را مسبب از دې نه منځې مو هر خبر صحیح شخص راسته شخص شي کال تاسو دې نه غيری نجی چاله سره یا مخلوق سره غیر مستای وي چې په دې سره حق او درست نه تیا ته اولي کا پائچا دی هغه دې وېلې کې دی رہی است ماکم و نصر مفاہیم دې دې داږي دوی څو الاچه دې زین په دې شفن او خپل عقل نو ارو انکار پر مشره نه ځانګړي الله اکبر ډاکټر دې هوتګار ه او اخر کې هغه دې نهايه دا او دې لاندې په شروع کې څه دې دې ذو او غوث الله جو اول کو توحید کے نئے مفهوم نشاتا ہو وہ اعلی اصقات ہے تو مان کو دیشت چې مړې اوسو دا چې روان دي د پزړت او چې مزي واق هغه کی توحید نشای هغه الله ندریږي وہ ازانیت باندې اور رسالت پسو کیجی ناخده قرآن و سنت ناو او جنگم پاو ده مرد پورا جوانی کار بیسوه ایسا مسئلہ ده ساتھ ندرک <تصفح> او جنگ انتا شروع پای احمیت ده مسئلی که قارا یا قوم عبدالله او عزیزان قومیت تو نه نکتلی دا مو دا پیغنبر دیو خوامی افر کفار دیو لیکن یہ خوامی خوامی خوامی شخواه مادا چاوه اللہ کافر و ارمان درنان نیشنال ده مانا خوامیت و خوامیت دو پرستش تی او یوم خوام پرورش تی ده خوام پرورش هم دیعو کڑه دی او ده خوام پرستش کافر و کڑه او مون چې کوم کوفر کاوه سموغه قاعده کوفر او یو د قوم پروارشت کې چې راوسم نه لاره تران دی او یا قوم یو دي ځانو او کولوارو تو کوذ الله دلیل مالک من ازای غیر او تکلیف پر اورنګ اینیا صاحب عارف مزاج ملي دی ہمیشہ جو اپ اور سب کے مقابل کے موثر رہا facie دیلی قال الملہ من قومي ان على نراث في ذل عالم موفي من کا سکار غلط فتوا انداز الملہ وا ان على نراث في ذرا سار کو غلط فتوا غلط الزام غلط بوتان کا بدروانی ڈڑی خوبسۍ کوي حالیا قوم دې څه بي زړه حاله کوي مذاکر له نفس نګار پیغمبرانو حاجي ځان چوٹ ملګو دروړه باندې مټاړي مازه کومره نه اندیا بخت نقصان ښه عزتو کې ما سبق ویلې رسول الله چې دې میکروفونې پړې وليتني رسول زاستاګل سند بقای له رب العالمین او الله ذ طرف نه تاسره یي یالي پیغمبر نه متلبی نه نبی قاده نه مسم مسلمان و ملاکی رسول الله صلی الله عليه وسلم دا 14 تو بستاد او کاروبه ورخه او بندو حکم رسالاته رسول تاس کا آسان د خپل رب شدت دا یا او انګار دایک شار کې و انصاعو لكم خير فايلوتم ساسو واعلموا من الله ازهار ذ علم من ذا الرسول ذ کوېګم تلک مالک آیات راځي رونه کینه یو سورته تاوي رونو رونه کینه یو یا ترجمه د تاقوم دا کوې ذا قبر لګي واعلموا من الله مالک العالمین او اهې شپ د بیان نه د پیغمبرانو مثالله د توثکو ناشناګلی ستا د تقل به خ ناشناګي او عجب په منجا کوم چې کوم دی رب کو ملاه جوې من کوم لیونره کومولې دته خو له لکومرق نو د قومم د خوا پهپ بو رو کاو د لا نتیجه په اننجناغ خلاست ول ل نه او او مخالف و تباشو اغرقنا الذینو کذبو بھی آیا چو چاچه دی پیغمبر خلاف کرے تباش شوئے دووز علیہ السلام واقعا ویلہ آج نخواب نهودا اغم امدار خبر دا آج ابن ارم ابن عوصب ابن سام ابنو علیہ السلام یا من کی زہین معلومو دا امان او دا اجرمو ترمنزا شبلوڑی ملکونو آغا دیکو او دا امدار خبر اکڑ دا. او ذا یو او یی دیو خدای او چې سنا علی نابذ الله وحده تر هغه له موږ دې لپاره چې جواز د نابندګی وکړو و نظر ما کنه یوزا باور او همې شپ توحید جوړ راغله بل ایزرائیل کې مشفق واجب کم کې حج الی حاج کې د ټول کې د توحید جوړه الله بندګی هو ابو جالم کوله و تو ہی دی نما فاطمہ بنت ماتھہ جنان کل من الساجدین دارنگے او خبره بذاغی کای ا سجاد جنون علی فسمای سمای تنوا کو تا ورته دسه دجی مزار رہنے الله ورزه وی وافاکم مقنذون مفارذ افاد او تویر ما نزلن اور پیغمبر سے تیل گیا سارا تکلیف ولا شنډه کوڑا جو الله استاد کی گیا او دوکان لیرق فیتیہ ہوگا اس کا قول تو لو راشد سے ہو جنل واخذ متصلد قوم مناقشہ الردم ویلا سمود قوم صالحا قال یا قوم عبد اللہ اغا من دا او اور نهایت یا فل من کی سرو رقامون ان سوال المرسلون الذی قالوا اننا سر مو الذی مومن دیکل آسکا یا غصی چراوڑی اغم مردن قال اللذین استبرو انہا باللذیب آمندن بیتاتم مگننن فاقرن ناکا ایواز اخمی پرا نوت رزاو فاقرن ناکا نسبت اسکا اوٹا پیرد وعطاو عن عمر رب لهم او دیکھ ستر کی برندی پرید وراؤوالعظات ولوثا نسخال لقومیتاتم الفائشا نبی قسم لیلی آول رسالت ہیں کڑے تا او اور فعل عمل کا غفلی دلوں سے سلام قوم کی بدیوڑو بے حیائی مدین والوں توحید کے انڑے اور بے کو کی ذو مندی بھی معنیوا باکل حدات کنتم لتاسون المرجل شاوثن من ذین النساء بل ان قوم مسيكون قوم مسکان احاد نجات کی ا ذا قبر يوقع او هو زبغل قلونتي وعلامه ناقون صايد وقال يا قوم يا الله ذذ قوم کے قاؤل کلا والميزان ولا تبغوا سنات عاشياء تو رسول الله صلى الله عليه والسلام دیتا خطيب اللبياوي حقوق اللام بیان نہیں او حقوق بياني. عزمت بياني. او قول عبادم بیان نہیں عظمت الخالقم بیان نہیں اور شفقت على المخلوقم بیان گئی یا قومه جز لا حقوق الله خلاف ذي اكراب بالله مالكم الا الانغار واوكل قال شفقت ترى المخلوق بان حقوق العباد خلاف اضرار الناس وراسه حسن الناس عاشا نتیجه ده دوارو ولا تبسی دوی کلانتی د دو ده اصلاحی اصلاح نتیجه و توید تاوید ده تعظیم الخالق و ده شفقت علی المخلوق او فساد نتیجه و ده شرب او دارنگی ده دا ازرار ولا تبسی دو ده نتیجه و ده تشی نتیجه و شربی کڑاو او دارنگی دا یہ مانو کہ انصاف باز نور پورا ولا سبق فی المعصہ اضرار کاو یہ تو وہی فساد او اسلام کی جو دتیشی فزمہ کا کی توحید اادار الوش فقط علالمخلوق حقیقی گلنگیا اور دسے کوی ولا تا حدود کل سراط تو یمنا وتسجدون سلی اللہ دا او ہمش معتبر دا خبره کړي وقاله مام ل نهق برونهخوا ل نخې جن نه ک ش او ب با باش او ب با شړ د کوي صورتې ابرایل بیاله سمایت سره واړه هغې کګوره صورتورې ابرایل یا سما هغېم دا کړي وقاله ل نه کوفرېسلی ل نخجن من هر او تاو زمتی ملتیں یا مضمون بدین سے یاو غمر کا وصولہ اوہا ہے دے مرکوم لہلکن نسوالب ظالم کا باکو اور ظالم جیسا وصولہ دادو قران کاج جس نے موید تو دارین دی داوا کا ذکر کڑی دا پورا لکھی حيات دې د ظاهر کو مانا به نلک اشکال مازونیه حيات دې وله دې اپ امن الا مل یا کی هم با سنا بیا کان و هم ها ایل یا پچو شی د کلی والا ترای شي دې د زمږ غاظ شپي حادثه وي او امنه القریا به چلی کلی والا ایا <تصالك> ات او با سو نازو هم چراشی دي د زمو عذاب صاف کې قوم یې لا ګونړي لګي ته او فهمو مکر الله بچ بچ دي د الله <تصالك> غذاب نه ولا <وحش> يامن مکر الله نه بچ کې دي د الله غذاب نه الا قوم خاشم نه بچ کې دي د غذاب د لانا وا القوم الخاشمون ظاهر کې دا معنا مشکلی ني لور معنا ده امن دی خوف او دی یری او عاملان او قرا دیری بچی او کرا کی بی دینی کوي او خلاف کوي او ایشیان او وګرو شیر ته وشته زابر وسل کوي الله وې سم عذاب ولې د شپې را کی او یا وره د ورځې را کی د شپې که ناپوهه همدل را او د ورځې کوملای و دې دین دې دی مقصد نه وي ومې له الحمد الله راغلي او امنو اياتي يري مجيد الله عز وجل ولا يمن نبي يري کي دي الله عز وجل الا القوم القاصدين زك ال يا سلم الرحمه الله دان کو فرده او امنو من مكر الله دان کو فرده نو الامن من مكر الله دا زاد کو فر خدا و وي لکه وس من رحمت الله یا عم قام الله <سؤال> نو می ظام کوپ دی نو یو سړی چې ظان دا الله د ذا نه پچګړي پری خو پر سرهلي هغه کوم خااص مظ معنا خو ظر کې درسته او هغې سر دا اشکالله کو د نه نهې نه پوده نو ځکه ځکه الیا شوې را الله دا اللہ دا ناو ناو نیدی دا خفر دے او الامن من مکر اللہ دام خفر دے نو نبی یا رکی ځان زان معنون نگرنی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم خاسم اولم یا جد اللہ جیدی یا ریسون الارض ندیب بیانتی بیانتی بیانتا سامسا یا یا اردونا دا مسارہ تیرہ شا شکا ثم و آسنا من بعدی موسیقی آیاتی نایلہ کراوز حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ علی اللہ علی اللہ ظلائقیم بدی جنوائیں پا اللہ مندرش کیا یا حقیقن زہرسناکیمہ بے اللہ اقول علی اللہ علی اللہ علی اللہ فدی خبراتی جبنوائیں پا اللہ ذلایکم د دې خبريو په معنا ده علاقمنا د پیسره او ذلایکم په دې چې زه په پانډا باندې لکټیاوه ایا هر رسناد په مفدي کلمہ الله چې په الله باندې نوش کې او چې الله ټول شبا د امر تو کوم د بینه من ربكم فارسل مایبه د اسرائیل او فرعون مرتغا خبر اکیل در مقابله مسال سلام در فرعون ته باطل اورش کړه تسلی ساحا پیغمبره دا زمرو غوږه خبره زال او در رس دوه کې سلام دو فرعون سره نهه چا تو د اوذارې جهانات دارای دي دنیا دی او بیر او جو وا كذلك او تسلی ور کوي رسول الله صلی الله علیه السلام او ظاهر جادر متمرات باسا شر مقاوله او د ار انتاناته فرا واستو پاغیته اول شنو او اس انکار وکاو زاد ویل عذاب دی کا مونږ یې ضمانو لا ان کا شخص ان رزق لرلو نه راته ولا نور سلون نه مافه بني اسرائيل چې لاره په کال لا وي پیدا اجازه او موږ څنګه کې بدل احوال څخه فارغ نه وي کېلو د ان قزو او دایاته وکانو ان خبره دي چار چې د قران سره د کتاب سره آیاتونو د رخصت ذکر هلو د نه حاصله دي ننج قرآن تیمان سر رو آقی کفو ملکی فدرنگیده علالعج لانتی نقاب غانستان جاو نقاب دیجاو نقاب دیجاو په دیجاو نقاب دیجاو قرآن سر نسر نمودایی شول سنیا کی روانا قل اتلاع تقل و مرگر سر را و جاواز نابی بنیز زید الباہر قل ابا تقل مرگری باندید مقتل فأطوا على قوم يافتون على سامن لهم نويل ونمسا حجلنا إلى عنه وما لهم عاليها أقول تبعين إنكم قوم تجهل إن هؤلاء متقر ما هم فيه على كدو على لهم هو باطل ما كام يعمل أغير الله يحجيكم إلا هو وفزلكم على العالمين لا نقول رأيك وإنسان جينعكم من آل فرعان یا سُمو ناقوم داول تو یا موسی محبت و وجنا اللہ کا ہے ہوا ماعزانو ہے زندگی کا عبور یود بنی اسرائیل من اگر میں کثرت العینات اور جهود اور یود موسی علیہ السلام سوالو اگر ا دې دوړو کې فرق دی هغه څه ویل چې د دنیا تاسو ترګمانو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج تلل و دې کې اختلاف دی نورن کنا طراو ما نورو ندی نورانین طراو ما وی راځل باندې کې اولاما دا اختلاف دی په او سائر قرآن آیات چې لږی نه تک پرونه کیږي بهر الحق زو په هم آیاتونو لا خلق نه خپلم چې هغه زنګ صبر غني په دنیا کې نام نه ناشې او مادی دولت باندې اعتبار نه چوکي او منصبات راځي دنیا کې او غرت اعتبار کا نه ځین نه او چا غي او ب... او قصيبانه خراب کړو برباد کړو مصالح سلام راره په فوني حاجت د انتم سره کډه ورو لري راوړي ورغان ته راپوړو وا خلقل واه واخذ دراشين دلته وې یاره سمکه ته عورت تخ... راوي دلقام نه هو وذاد والقاز جبہ تعالی شریف کے خدا کے فرما پیغمبر نے سلام پتھ کو کٹ باندھے دامن اعلیٰ والکرہ راضی را را جرم سے کم دے آ آ, آ سڑی کڑو شاہ سے جوڑ کڑا اور لا اور باج قوم تم اقرتی پر اقرتی ذوقشال اور ثورات سے جرم کرائے چلاوی لورو دې ستاسو راونی وو او ضدګيري نه سورته توهاکی لهیا او سرایي جرم اله دا مقصد دا چې توګن چباته شوي زګ چوک کې اصل او مقابل د فست کار کې دا جرم دی نا هو ته لورو جرم نه نه ځای کړي او دې زورورو دې او ما وما جهادوا فرزقوا لكم جتو امیر بھی امیر یادار بھی بیا بجرات ہوئے جہاد قوم جو ولی و جنگاو نورور خوش کو او دے اللہ پر سے جاری ہو قال رند سجی وجاہی د سجرو کھڑا ہے ز گیا یادار زیکار واخر ناظی رحمت وانطا حمور عالم سویاں وہ ابن نوہ انا کل صائب البدر انذير ان الذين تخذلوا سيناولهم غضب من ربهم مزلذات الدنيا وقذالك نذير مرير ها جوسائی کے نا اس کا اخذہ اور ضغا ویدہ ارتادت جد موسی علیہ السلام فسقطت الالواح مصودی مروزہات کے لیے کی ترانے لکھتے او سووره ده کېتابقي پهدې وتې پهې او ده او هغه مع شو نه معنا دا مانا نو وا چې مکې را خلاص کول الله مینسخ یا او ځ م دنی نو را را دا بیا چې کوم دی غ چې سوال کړړه او <سؤال> وختاره موثاح به س نه راجلول م <سؤال> دی خالو غلط سوال کړو ملحوظ ويویل الله زارا دې دا وګدا خبر اږه وقت کا نہه مسنته اس دا قال او فقلوا مرذوبان وذ ذئد فارا لیکای ہے ثانا دام رکلی ذ دے دیویا گئی تو دارنګي یہ خالق و خالق و رب باندھو غلط کر کہ اللہ کا ہوا ہے سورۃ خلاص النرب کل صحیح لے قابو النبی رسولین وقطعنا انذار ذو ممان دا باج خان کی روٹی ہوئی ذاتے مرض صورت سورۃ تہمانہ رہا جبہو جس تصالحاتے مر موسی علیہ السلام واقعہ دیرو سے تسلی اور توجہ دینے کی ہاں آیات سے اخر اندازے کے مشکل غدیز السترونی سے ہاں وا اذ نطقنا الجبال خوفهم كان وزلۃ یوصلو وَإِنَّ تَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ سُلَّةٍ وَزُنُّوا أَنَّهُ وَاَقْنُوا أَقْنُوا خُزُوُمَ عَدَيْنَاكُمْ لِقُوَّةٍ وَذِرُو مَعْدِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُهُورِيَّتَهُمْ يَعَدْكَ آغَوَقْتِ وَأ قام بقل منه مانا من ظهور هند شاگانو ذویره ذریه او اولاده دبین واشهدهم گواهه رضایته الزانول بان له استبر بكم ایا ذنم رستو فقالوا بلای دل کا قران کریم دا خبر او روایت هزارک بو من بنی ادمه من ظهور ذریته ا حدیث کی راوی دو عمر رضی پر آیات اللہ عنہ روایت باندھی 100 م او حدیث حیات افوش کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې آیات ته معنا لږه آغا. هغه ټولې قوا دین امام کی آدم علیہ السلام الله پاک هغه با رسول مختلف دي وزيای ټولنی وی ذذپو لای لاخراف کو دو او نشیتی را وی او اوه روان روان او تازه وی اردا بجرات والا دي او فرواي دراي دي لاخراف کو دو او بذابن طرف کا حضرت تور تور را دهدا شذابنده دوزه والا دي فرواي دراي دي فذرنا کیه او رنا والا دیرو داود د سوال ادا کې داود عليه السلام او ولزلا د ماز عمر د اسوې خالاور کا چې وخت فراغ کور شو ملائک ولرا دا یو زم ما وخت دا ملایو سړی خاطی زاو تاخیر بچل او کلی فنشیا او حتاش دا روایت دی نورمږي پکې کړه او وی اور او کې دا چې آدم علی سلام نا مثل زرد ثرونه وووندي مخلوق پیدا ست ټول بچی چې پیدا یو محاوی تا نفقول الستو درت کوم زستاس ورابیم کنای نو وادی نمان په او تلوی وینتی نو تا آیات ظاهر کی و اذ اخذ رب کا مثل আদম مثل ظاہری ذریته آیات کا شکار سنگہ احادیث مانھا دہی آیات کڑیزا چې آدم علیہ السلام نقوا دینمان چې الله پاس اولاد ته مثل زر او هغه په اخایل پر کو دی الستو ګر د کوم قالو فلا تول توحیدی چاہیے تا نو آیات که داشی پکارو و از اخرج ربک من آدم من زهری زلیتا و رو و اشهده ماد عن خوشین او دلت و اید خذاره اول ده حدیث کی نو حدیث او ده آیات زهری جتا کرده او دلت و اید خذار ربک من بنی آدم د ظمونو د عظم نه دامون بزلمن دی مانا من ضرورور د شاگان د د ذ د بنیاعظم و د شاگانو نه بچيره سرلي دي زور اشالله هم الان توسې مراو بر کوم نول ماته بیا کو مختلف پډ بیا او او متقدمین دي ساللب د سا نه او دو متافين دی رشته نو متاخرین په ظاہر دایات باندی دا چی ہوئی چی واقعی ستا رب دستا دو بنی او دا دای دا, دا, دا نو د هر پلاک لے اخفل بچیتے را کڑے رے دا دا مرحی سلام اخفل را نور نور نور نور, نور تر قیامت پورې نو تر قیامت اپوری چی کلتے را کڑی دي نو ته په می اوږه شادان او نیک اولاده دې ته راکړې دا او دې جواز لري په ځوبانه حال سره انستو دې رب کو نو استا سو نو هر بچی کو دې باندې تدې گوي کوي او چې اوته مونږ رب هم داسې مون خاطره او ته زمون طالبین کې تربیه او پالنه زمونږه ته کوي نو په ضای به او زما بچيوي او کا په چ بیا او کهزارې وتهقیمت ته پورې د معنا داې ده دا خضر ر و کا من بنیاعدم من زورېز دا دی چې ح د دی یاد مانا چې دمرهې لاوته کړی ده هغه داه چې آخره ج و که مناعدم منزارې زوریت ته ووو بیا اش ده هم ماان کو چې مته در ف داې په کارو ایا دا تا کر کئ او سره د اسرائيل هی نمداش خبره کئ چې حدیث ته اجازه مل سلام د شان اولاد راوي تا او هغه د پاگویا کړ په دې باندې علسکو ضرورت کوم قول و برا و ظاهر آیات دا وی انکار کئ او حدیث چې کوم دې داه معنا ترسته او د دې آیات مانا سره د صالحین دا شي کئ د څنګه چې حدیث نو ذا آیات او ذا حدیث منت کے ظاہر پر فاضو کې تقاربه او په معنی کې تکرار کاږي چې صالحین وایي چې آتا بالا سلام نشادان او نپیازان شو او هغه یې ګویا او متأخیرین وایي چې نه د هر چا د شان چړې ته راشي یو تر قیامت او پوری دای ګویا او یا پلستانې حال پر حال نهدي تقاذا کو کې دې خاول اللهلی او عد دا جوپولې د مور پهټه کې د مور لاسوو که د پلارار لاسو په د ډاکتر لاسوو که د شازدان لاسوو که د فسووب لاسو د د لاسو د فیر لاسوو په د الله لاسو په دی نهمن کې کار کړیلی نوه نه چېمه د دله نه چې رض می اللله ل رب می الللهله می الله دی دا د مافینو معناله او د دا دی آیات رو آغا حدیث ندیشتا کرده و ایدا خدا رب او بیا آخیس کی و رب دستا د بنیاده منا یعنی دا مبتل من علی من ضروری هم ضروریتا هم نو آخیس دیو جوریتا مولاده دید نو بیا آخو اخرجا بکارو کله چې دا متاثرین و مانا دا چیشی نو بے اخرج بکارو و اید اخرج ربکا من پنیادمانا من ظهورهم اخرج زولیتهم داشتی بکارو او دسالتو صالیمینو کمانا کی آه. و اید اخرج ربکا اخرج من آدم من ظهری زولیتهم و بے رشتاو اخرج ربکا و, و اشهدهم الان بزمارست برند کی په دواړو معنو باې په دواړې ک او مشکل دی نو پ رما یو د هغې نه تي مو دی حبي کا کاا اوژون ل غاالاً د مستر آغا په د عادې ډ کړي نو چې دا عزییس ضلی او کم جوړې دی او لاګزارې کې د موضوع هم کی دی نو آغا د مافي نو معنا میادانته کړی ده چې دا او دید آغا پہ بانددہ اعتراض راضی کی آخذا اخرجا پکاو و اذا اخرجا ربکا من بینی آدم مانا من جورین زدیتا الله رئیس تری دید شاگان و بینی آدم اولادات دید دید آخذی مسئلہ دی کم لیا نر آدم آخذا پکنشتا او دی صلیف و صلیلی نکو مانا کی او روز من آدم من زاری زدیت و حجا چی پکا دید آخذا او کبیر و رومانی ام کے زور لگو جائے ہڑے او امام مراد دی جواب کو چتے کے تاروز نشકારે تے جو وا کو دے اشارہ دا ہا جس چکم دے تصویر دے خروج کویا گئی او آیات چکم دے تصویر دے اہر مثال کویا گئی او قضیره کې دا ظلمی ساق انداز چ کومه وا فقینم نو وا چې حدیثی تصویر بیان کړ دا, دا واز چې رب العزتہ دا اولادې د ادمنا نو دزي شکل تاسو چې د ادم د شانې اولادته ازار کړو بیا نا پاک غږو یا او اووا نو الږ چې کوم دې حدیث خو دې دلالت کوي او قران کریم چیکم دې اخل میثاق تصویر بیانې نو معنا دا آیات دا هر کله چې په قران کې مطلب اخل میثاق او اذ اقزا اقزا هو اي او اذ خذ او چې کله تصویر روان وو د دې خبرې ها سيد اعظم السلام نه شاداننا بچیره پیدا توری دی نو و آخرجا دا پی او آغای حاضر کڑی دی رو المالیم دا خبرہ کڑی دا او آل تا چکم دی تصویر د آخرجا حدیث پیان کڑی دی او دا آغزو المسا تصویر کوم دی دا قرآن پیان کړی دی او تل تا آخذی دا آخرجا سر ارلنیس دی و ایزا خذا اخیستی ده رب اصلا و عدا ده پنیادمونه اخیستی ده نو بیا و آخرجا من ظهوری هم زوریتا نو ده آدم ده شادانونه اولادا په اعتبار د بچو سره نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده آغیر تصویر رانده کرده پا اخرجا سارا و آشادا همانا کسیم آنستو بی ربکم قالو بلا شهیدنا یا ملیکی و یا اللہ و یا زوی ول چې موږ په دې اقرار وکوم او زاد دې د پارا او ناقار نو کو واج نازلکا ان تقول يوم القيامه چې وره وای ورز قیامت کې نا كونان ها ذا غافلین موږ دې خبرو او تقول یا ولوا ان معاشره ابا ورم من قبلو زموږ پلار شرک کړه موږ هغه ته تکلیف کړه او موږ نن تاپل پلار څه څه لا باندې واهې کاجر پلا څه څه لا باندې کو ته په توحید هغه فکر کوي توحید په استف جنږي کو دي ان نماز را د عقلم کارن کوي او د دیوجنه نظر او فکرم کار کوي او عقلت کی روزی فکرم کی روزی الهامم کی روزی یوادی یوادی در پر عزت غفړل او احسان دا کار باندې راځي او داید دید پارا کرده چه بانیسرائیل تاسولا می داو آدم اخیص دید او دالا سکه عام و آدم در طور دنیا نا اخیص دا پده خبرا چه سطاف کترف دید تا قاضا که چه دا او دا توحید دید و دا نو دا آگه دا پارا کتابون ما راجع گلی دی چه دریاد شده و آدم پیغمبران می راجع گلی دی چه دریاد شده او کتو ایدا سدید فرنی فکری نوبیاں تے پیغمبران لو طالب فیضہ کئی اور نے جس کا الہام کیا جاتا ہے اور نے عقل اور رائے اور فکر فیضہ کیا جاتا ہے اور نے دلار ویکوفہ سے تخفیض کیا جاتا ہے ذات ضیاض سا تھا وہ نذر نہ جبرہ تو قوماں ذلت شیل قرآن سی کنگویل وعدی اخیص تیلی دری یو علم ارواح که دوئیم عقل ورکا او دریمی پیغمبران راولی گلا او چی کلب ما وعدا تی واقع استخوا علم ارواح که او پیغمبران راولی گلا کتاغونمی ملورکا عقلمی مورکا چی دل پر حالا نو یا وعدای یہ رکرا وشرك يا اكثر شنو اكثر انا من پر ماذر شو او يا چې واځي را وماني کوله ناغس پیر شو وقبل علينا بالذين الذين طانه ا لغنبو اي ربتم رحمتكم الغفور او بني اسرائيل څنګه وکه وخت هغه او قال جمعہ اوره يا تم نو واځه کي او دې اقرارم کړو نو چې دنیا تراله او خپل <سؤال> شو په پیغمبران سره د کتابونو او تاواده او یاده کړ ها ندی اسپيشو ایا شو زکه چې په خپل <سؤال> عملو له مي نه کنو سپیا شو او چې امالې ول کنو دنګر قان شو واللله الاسمار حسنا پرو نورستا آیات یو خپل مشکل له کله څن مور وختې نوبیا په دې باندې وختې وو دولک کی مارمی بیاسیناں او تقریبا جنزہ تا دا دیر وخر واجبہ دغه تفاصیل پیاره دا کړه چې داګه مشکل دی همته هو مزقمه دریا دا گیا په دې ځای دی بیا په دې ځای کې یعنی او ان شاء الله اطراش و دې شکو نوټ شلې جواب دی نه زو یا نو هغه شخص سره او اتران ز زښو کومو کمل او د شریعت قران څخه خبره می لته وکړه وادي می دي یو حاله می ارواح کې د می عقل درته د می پیغمبران لپاره اړولې به سره د کتابونو او تاسو شروع او یا شیشي جامع لیکلو زده کړو آدا بترين تهدي دي عالمه لپاره او نه هي څجا تخنيق دي د مداده لپاره کيس ته دي جو نشي پلامه په باورا يا اوساړه او دا په نامو کې مستلاب دي الله پسمنو پسمنو او واکاظو په مستلاب دي یا خزو توې چې وو یا په ایسیو توې چې وی موسیال سلام او جال او jihad او که سبا سواد سره لوګې درافات دې به عواموځې کوو په عواموځې اخر کې او تویل الله ول څه چل دې او چې زم هغه زموږه مذر حکم زمرا الله او بیا دې ځای ما یو پندل یو ما ته سوال کوي او غذر منما نو تاسو او اغه پیسې اڅې اڅې دي یو اول <سؤال> انکار کړو چا د پیغمبر په مقابل کې زړنګا دا کار وکړ او آخر که څه او یا به تلقدره به لوه هغه وختاس کیات دي او اسرائیلو ته خیر ایمان یو خبره ده چې mula به په خبره کې دا تاریخ دی نا تاریخ کې دې ګاره وي وی ویله زما خبره ته و مناله د پیغمبر له لوې لویا سی نو هغه وایي جوه د سرټ نه وته او لا کېله شو ن او مثالې دسپي سره ووررک زما پهېی نظر دی چېقرآ کې دسپي سره او او را کې ممثلل ل نو لو او را سومله مععملوه کا مل هماري یا لااسپه دا وو اواک غړو کې او د قآ نه نوذاهغې مخالب خد چې بیا لکه خل او دا قران دې راځي د دې مخالفت <سؤال> و دې چې له کس پیه ناجسولې اند ذاتي کیفیت غندلې او قرن الله جن سکار مارکی او داړه یو سر منظر نهه دې زیاته مجادله ولا لك دې خبر دا دا چې کیمو ور کوله د آیاتو نه علم دې کیه خپل کاغه له هوه ته فتبع وردت بس شیطان و بشیط بکان من الغاروید وردت بسیطان و بی ها کذنگ رادوه پرتکڑی مومی قدیق عملی تونک و نیرادن داخل شانده دا ولکن او اقلد الالارد محلانو که دنیا تا سکنا و اتمهن و رکنا الالارد وطبا هوا و ساویش و دفاعشات و مسلو که مسل القلب مستعی کژاړي حمله کا په پسوبان دي आम्ही خلاص پیر کور او تفرقو یې پر دې مال کې اجازه سي هميشه او امثال القران د علامه ابن خليل او کتاب کې چې څمره بشارع د قران کې د اغه یې چړلې لري لک اقسام القران د اغه او کتاب کې څمره قسمونه چې قران کې اغه د او کتاب کې زبردست یزد عالم دنیا کې تیرې نو اغم دې روچوها وې دې دې زغې چې دا مثالي دې سپي سراولې وارفه یو کو کې دا کوئی صدا ټول عمر هي رسنا کی ټول عمر هي رسنا کې ساری په خوې هي هم ټکم دې چې به راوتو ها هکې او خنا نه هم کا پر غټ شو اور تکې دې تعالی قضا رسنا عمر یې کل عزیز قوم دې او ټول مرز کوم دې خپل او شه قران چې په دې کې نورم دې ټول یې به یې او چې نه ه او دا به مې چې دا د پنجاب مجاز پنجاب لاټور شپه تقریرو کسان چې و دې منتقه راشي سپین ټول شپږه را دې چې څ څ څ دې ها کله که تاو دې چې سپيشي کومه کرابولې والا وګوري تیار هاته لکې او چې صالح ګولاو ګوري هغه ثقافي نو دا موږانه منترا شان دي چې کله ول صالح را جیدر ورڅاخه دي لاته آږي او چې موثبر ځای دې موږ ته راځي په ډېر ورې چې وا دا زلښمه دې دا وثر این تعمل علیه رسو او دانهی ولقد زرعن آل جہنم کثیر من الجن دا زرعن آل <سؤال> جہنم <سؤال> کلام دا اقبت دی منک تیدا کلی قسم دی جہنم لڈی دی تیران و دنی ادم نجی جہنم لڈی پیدا کلی ربی غشرت جانت رسلیش نا لام دا اقبت دی منک تیدا کلیو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ووبيافدي جنات وپرسانانو کی جہنم تورتی انجام میداو نوگویا کی مونږ ستیا ذاکراں انجام میدال جہنم لاله دې ذکرانو کلیه ده نو کی دري له قلوب لا قونته ها زون اسه وزانو کوي کی بده چې دین ذا او طالبون در چرونه ده غادرہ دو احسانیت درلین ګور کو حضرت نہ ہو دلیل پیدا کای ولہم آسان الاسموله جہاد تے وګورتا خدا الله دین تے ناو قرآن کتاب بولا ایک کلر نام دا ڈنگر هی پهو مثال جيڪا عثرافل خلص دے اولای تو عمر القاصد ہر کلہ دمن گرین حالت بیان سنو تاو ذ توحید ذکر کړه ولله الا الاسماء الحسنى فادعوه بها هذا ذا الذين منادي تسعا اسرائيل او سوره لسمواتكم سبع توهاك الحشر كي ولله الا الاسماء الحسنى الله لك استن منادي فادعوه بها كي استن منادي خراب منين يا محمد صلى الله عليه وسلم لا بخيستني يا أبو الرحيم سلم يا أبو الرحيم سلم يا أبو الرحيم سلم يا أبو الرحيم سلم لا أبوه لا أبوه لا أبوه وزروا الذين يلحبون في أسمائه سيرزون ما كانوا يأخذون معاقصين علماء اسماء او الله کې الہات دغه قسمه دی یو اطلاق د اسماء او الله مقدس او قارهرو په غیر پاہر ځانګنده لک لا تا او عزیز نه او ځان الله منات منان غیر دا کارې چې الله ته سما کی په کیداغه تسمه به جایز نه لکابل شو او المکارم سو فایلتی اولا شو اب یا ضرور جاو دا دا مرحات الاسماد درین چی بندہ کل رب یا دی پتا سی و لفظ چی داری فمانا چو اگنکوئی گی او مصامع اینو متصور کی لکایا کو شو یا بل شا شو فاتشو خدای قدیم مصامع محروم خود آئے دی موجود بی ذاتیی فکرہ پیدا آن آیا ذا جائز دی ثنا باج علماء وی جائز نه او خال وی جائز دی معنا درک کرنا جائز دی لیکن بهتر نه لري پذي باندې بحث اثر اقرار کا کی خوف دل وی چې د الله نومو نه بغیر زړه وبين ایل د الله نوم دي اسرائیل عبد الله دارنګي کوه انګليش کې لري نور نومونو کې دیار افیل مخیدہ لانونو لو صحیب رائے کے پسریانائی کے دا ٹول دی دلالت کی جدا چاہیز دی پر سر دی چیز تسورت کسو مائی رای دی او مقصان و عید او داشتی اپکی نئی او زب قدی قائل ما چھ لفظ بخدا دا چاہیز دی لیکن افزد نلے بیتر نلے لاغینا ستا تالا پاک مونی چپت کردہ کو ایک پردہ پوکر آورہ دے گی نو چکلہ سوال کئی جائز لیکن سوابِ نشترے سواب کو یا سبتار یا رحمان ارحمنی ایمِ رفانا پو ما ارحمے گا لا جائز دے لیکن سوابِ نشترے یا رحمان مسئلہ سعیدہ درست در آغا رحمان کو معنی کی رحمان کو لفظ کی عجر و مجریدہ دا په رحمان کې نشتره الله په نامو کې چې کوم اجر مجددا خدا کې نشتره دا خپل څخه خپل څخه خپل څخه ګلدم با دي استادان او غطا کې دا خدا الهات اندار الهات د اسمانو مکه دارا به اجازه له ملو آغا به اتنګ درنګ دارنګ اجازه چې ترجمه شفات او قدره بولې زړه دا به ساتيږي څنګه به ترجمه کاږي دا د هغې د مسممات ص ایماننا دا, دا, دا, دا, اللّا يعدوا اللّا يعدوا دا او که نهول لا اسممالو خوسنا قدو و بیا دفت و بیاا دا معې د الله نومونو باندې ذكر کوه الله یازوا الله یاضوا دا الله نههنې نوونه دي او کمسلل او دا یازوا ور رحمال الرمل مجب ق سلام المملل مع عویزل او دیادولی یا نفذ یا او سرارا یا لفلام راوڑا یا او سرارا اسم ذات او جاکو اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ ستار اللہ جبار یا یا ستار یا جبار یا قہار یا اصتار ال جبار ال قہار دا او اس ما اللہ ظلمونو زکر لے چیتے بیٹے کئے یا لفظ راوڑی لا پا جی چې ہوئی چی دورتی کอัลثا او با الکاهات از شپ ور ثاریا ثاریا با الکاهات ځان ته مولانې چې ځان ته ملا شوی دې تاسو باندې دنیا کې غلب علما نه دي کېږيړئ څای دې یع دې اله باندې او کای دعادا چنده یادو دا ځا دعادا چې داچا یاد کړو او نو جنات له زیدې جنات ته او یاد دی یا دوول چې کوم شته دي ضرورورو ک تات چې غواړي داله ډېر خخل نو موره کې رامان را ان س س د ساعت منطفم دا نور دي دا یاد دووا او خپل حجدت د پره کو بل نو ماله د بل چا نو ماله بل د چر مو را ورې را مد چې دا لامال دا د یاد دوول پاې شو دا چې دا استقال دا حدیث های نور سرا او الله وکیل تی عبد کا و ابن عبد کا و ابن امتی کا ناشوی تی یزکا کا عظم بكل اسم و لک سماتا به نافتا کا او انزل تو فی کتاب کا او علمت من خلق کا ستا سر دبيمل غ عند کا عن تجللقرآ را بیاقلبي قلبي ونور صدري وجلاء اوې له غم و دا لدي په لکوو نو نوونهدي داله دا سومره نومونلو دا او ودل دا ح کې راځ کي او کم سديې زره بیا چک داانو بیاته بیا کو ملاله بها وزر الذين يعدون في اسمائه علم غزا شفار ده خور ثاني دی جوړو غيومند व्यक्ती شه ځان لا وسطو ندین لري ملاقاتو ورته څرشه لري څنګه چې ارت ته شي ويدي وسط مد صورت کا اولا به تفکرو ماج صاحب او دا دري وانه وي تو هي د اوره به زرو ما تي مرکو ته قیامت آسا یتونا کذ فجبر تبعجلهم صارورم قران فقری احادیثن بعده یؤمنون کوئی بی ای حدیثن په کما خبره باندې حدیث ته قرانم او ذا حدیثم نوندی فبی ای حدیثن بعده یؤمنون په کما خبره باندې سننه دې غیاب کوي دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل <سؤال> ان ما علموا ها او دانین جنا قدرت تصرف کئ کلام کو لنفسی لفم وذررن نیم اوقات زانت فرد فایدی رسول <سؤال> او نو ذرات تفکلیل <سؤال> ما شاء الله ولقو تعالی من غیب استخرت من الخير ومحمد سن یسون عورت کید مشرکین اولی خلقکم من نفس واحده یہ تو باہر کے बाजू ہے اعتراض د را لنا د نال لکوون نه منال کري صالحا اوماالن جاا له ش ما اوما نوړو ظ سره شریطان پذاظم او هوا کی مع او ما خال الله کوم خ ش پرووان کو ش ف و بد حسی او ل چا را اسممافا ک کو پر دی که ولویت اور خوبیت کی کو فرض ہے فلسوا و صفات جہالات اور سورہ کا بما تا امور مشیر قران سے تو مراد دین عام نہ پسے والذی خلقکم من نفس واحده وزال منها زوجها یسکن الیھا فلما تغشوا اذا لنكونن مل الشاکرین دام دے او با او ذا جوتم کاو جسر حمزن استقام مقدرہ لا کادممه او هواتې مرات شي فله معذا اوم ساله ااجله ور ماسا اوم چې کره الله کاې پرزنم ووررک نو دا دواړه سرری کارو ګرځ ن ګځې فتحه الله همیک یکونه ماله اخلو پوشيیان هم د خللکوون وله دوونه له هم نصره واللاان خوو می سرون اوته ترجی رددي بلې کوي پرانې کري ان الذين تدعون من دون الله عباد انصالح وقضوم وليس تجير لكم من قوم صادقين اعتراض راضی چې کتوه چې دا نشته پهلو له خطا الله تم چې کوم کومه یو لقبوله کړا الله تاسو واری چې جواله دې لقبوله نکړه دې سمانه جواب امام کیته شعر دې که این شاعت دلاللہ فخشی حل دلاللہ مرشیت ورسرلے دعا پر رد دیتی منگشن که دعا کاؤ او دیده که رد یا فضوی بانده علا هم هر جنگیم شونہ بے ها ردی بری ام لہم آئی دیتی شونہ بے ها سنے دی شتاکی نیسی ام لہم آئیون من سیرونہ بے ها استرگی دی ام لہو آغان ازمونہ فقیق اخصاشی بی دی لا سورہ غراب راشی مستر گم غو گنہشتیا مریو میذل کوجه امراو مؤذن یسمون ہے زنا ایجو تین دی وضا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب زما دو سلاغات کتاب رولے کو بیاجل بصرا یت کرش کو وے تو الو صالحین الا دامسر کتاب کے رولے درکه نہ کوئی گونث کولی شی ان رمضان کی للہ الا اسمولتنا قدو به حال کلام لكل شيء ذره ورانا فان والله قد انا مريهم من قائمه كتاب يو هل قال ان الذين تقوا ذمهم طاف من الشيطان تذكروا فذاهم مفسدون واخوان يوم يقوم القائم يسمى اغاديا فميانك واست الرب في نفسك تذروا قيفه ذلك هو واجب زکا عبادت کی جکم دے خوف خدا او دونه زاهر مې خو د غضب ورا سال او دا سره وانه مصالح ان الذين اذا ردك لا استكبرون تسبي او يصدعه توهيد وله يجدون اتباده ماون زیاده سوره انفال بس بیا بیت وارو وارو شوګه بده مکه رکھے یو ها قال دوام نو کوه مازه کی ارضا لوګو کو جوړ سوا زګا په لا موجوده د جنگ موضوع زا جام څه خبره نه دا به ز پرلار پرلار وي ولکن ذبیله ها یار زده الله مو الله خو یو او بل اندیا وکړه حالے در عالم مرغین کو شامل لد دین شامل تربیت کہ اس کو کو جیوی کو شامل جو جیوی ہو تو اللہ